Розділ 33, в якому щастя Олівера та його друзів несподівано затьмарюється. Швидко проминула весна, і настало літо. Краса природи, що йдоти милувала око чарівною свіжістю, тепер розквітла в усій своїй яскравій пишноті. Високі дерева, напровесні ще скорчені і безживні, Тепер буяли з силою і здоров'ям. Зелені руки їхні розпростерлись над спраглою землею, перетворили голі галявини на затишні тінєві альтанки, з яких відкривався чудовий краєвид на широкі, залиті сонцем простори ланів. Земля обралася в свої яскраво-зелені шати і точила медові пахощі. То була найблагодатніша пора року. Все кругом квітнуло і раділо. Ніщо не порушувало тихого, спокійного плину життя маленькому будиночку, душевної рівноваги його мешканців. Олівер давно вже видужав і зміцнів, але це не позначилося на його ставленні до місіс Мейлі та Рози. Не охолодило, як це часто буває, його палкою любові до них. Він лишався тим самим лагідним, чулим, ніжним створінням, яким був, коли біль і страждання знесилювали його, і він цілком в усьому залежав від уваги і дбайливості тих, хто його доглядав. Одного чудового вечора їхня звичайна прогулянка затяглася. День перед тим видався аж надто гарячий, а тепер при ясному місяці повіяв вітерець, несучи незвичну прохолоду. Роза була у веселому настрої, і за жвавою розмовою вони непомітно для себе пройшли далі, ніж завжди. Місіс Мейлі стомилась, і додому вони поверталися повільнішою ходою. Вдома дівчина, скинувши свого скромного капелюшка, підсіла, як завжди, до фортепіано. Кілька хвилин вона задумливо пробігала пальцями по клавішах, а тоді заграла якусь тиху сумну мелодію. І раптом місіс Мейлі з Олівером почули, що вона схлипує. "Розо, люба моя, що з тобою?" мовила старенька. Дівчина нічого не відповіла, але заграла трохи жвавіше, неначе тітчин голос вивів її з якоїсь тяжкої задуми. "Розо, дівчинко моя," вигукнула місіс Мейлі, квапливо підводячись і схиляючись над нею. "Що це?" «Ти плачеш? Що тебе засмутило?» «Нічого, тітусю, нічого», – відповіла дівчина. «Я сама не знаю, що на мене найшло. Сама не розумію, але відчуваю...» «Відчуваєш, що захворіла Люба?» – перебила її місіс Мейлі. «Ні, зовсім ні», – вигукнула Роза, а сама здригнулася так, наче її пройняв смертельний холод. «Мені зараз покращає. Зачиніть, будь ласка, вікно!» Олівер кинувся виконувати її прохання. Дівчина, намагаючись опанувати себе, взяла кілька веселіших акордів, але пальці її без впали на клавіші. Затуливши обличчя руками, вона підвелась, а тоді опустилася на канапу і вже неспроможна стримувати сліз, гірко заридала. Господи, дівчинко моя, мовила старенька, обіймаючи її. Я ніколи не бачила тебе такою. Я не хотіла лякати вас, відповіла Роза. Я так себе стримувала, але більше не можу. Боюся, що я й справді занедужала Тітусю. Це підтвердилося, коли принесли свічки. Місіс Мейлі і Олівер, побачили. Що за той короткий час, відколи вони повернулися з прогулянки, лице дівчини стало мармурово білим Ні, воно не втратило своєї ніжної краси, але вираз його змінився, зробився незвичайно тривожним, болісним. Ще хвилина, і щоки її спалахнули жаром. Лагідні блакитні очі потьмарили нестяма. І так само швидко мов тінь від набіглої хмаринки рум'янець зник, і вона знову смертельно зблідла. Олівер, злякано глянувши Їхня вдавна бадьорість подіяла? Коли Роза, послухавшись тітки, пішла спати, настрій у неї був кращий, та й вигляд начебто теж. В усякому разі, вона запевнила їх, що вранці прокинеться зовсім здорова. Може, і справді все минеться, сказав Олівер, коли місіс Мелі повернулася від рози. Може, вона просто трохи занедужала. Але старенька жестом попросила його замокнути, опустилась у крісло в темному кутку кімнати і лише по кількох хвилинах здобулася нарешті на слово. «Я теж сподіваюся на краще, Олівере», – тремтячим голосом мовила вона. «Стільки років я була щаслива з нею, аж надто щаслива. Тож, може...» Тепер настав мій час зазнати горя. І нехай, аби лише не цього. Якого? спитав Олівер, Найстрашнішого, відповіла місіс Мейлі, втрати моєї любої дівчинки, що всі ці роки була мені втіхою і опорою. Ой ні, боронь Боже. вихопилася в Олівера. Амінь, дитино моя. Прошепотіла, ламаючи руки, старенька. «Та невже їй загрожує страшна небезпека?» – спитав хлопець. «Ще ж дві години тому вона була цілком здорова». «А тепер вона дуже хвора», – сказала місіс Мелі. «І стан її погіршується. Люба, Люба моя розо, як я житиму без тебе?» Старенька впала в такий розпач, що Олівер, сам на силу стримуючи бажання заплакати, наважився твердим, як ніколи голосом, попросити її заспокоїтись, хоча б заради хворої дівчини. «І подумайте, пані», – провадив Олівер з очима повними сліз, – «подумайте самі, яка вона молода, яка добра, скільки втіхий радощів дарує людям». «Та я певен, чуєте, певен, що вона не умре. Господь не дасть їй умерти. Знаючи вашу доброту, він не дасть їй умерти і заради вас, і заради неї самої, і заради всіх, кому не буде без неї щастя. Господь ні за що не дасть їй умерти такою молодою». «Годі», – мовила місіс Мейлі, кладучи руку Оліверові на голову. «Бідолашне, мій хлопчику». «Ти розмірковуєш як дитина, але ти нагадав мені про мій обов'язок. На хвилину я забула про нього, Ольвере, але сподіваюся, що мені це проститься, бо я стара, надивилася хвороб і смертей на своєму віку і знаю, як тяжко переживати тих, кого любиш. Так, я надивилася всякого і знаю» що доля не завжди щадить наймолодших і найкращих з поміж тих, кого ми любимо. Але це має втішати нас у нашому горі, бо небо справедливе, і такі випадки свідчать якнайпереконливіше, що існує світ кращий за наш, і невинна душа відлітає туди легко і швидко. Нехай буде воля Божа! Я люблю її! І Господь знає, як я її люблю. Олівер слухав місіс Мелі і дивувався, куди подівся її розпач. Одним з волі старенька опанувала себе, підвела голову, стала знову спокійною і стриманою. І згодом не раз його дивувало те, що ця твердість більше не зраджувала її. І, незважаючи на всі турботи і тривоги, Пов'язані з хворобою дівчини, місіс Мелі весь час зберігала спокій і самовладання, виконуючи свої обов'язки оправно і певне навіть бадьоро. Але Олівер був ще малий і не знав, на що здатні люди сильної вдачі за тяжких випробувань, та й звідки йому було знати, коли навіть самі ті вольові натури рідко про це здогадуються. Проминула тривожна ніч. А вранці віщування місіс Смейлі справдилися. Роза горіла в страшній гарячці. Що ж, Ольвере, сльозами тут не зарадиш. Нам треба діяти, сказала місіс Смейлі, і, приклавши палець до уст, пильно зазирнула йому в очі. Треба, щоб цей лист якнайшвидше потрапив до містера Лозберна. Для цього його слід віднести до містечка, польовою стежкою туди, що найбільше чотири милі, а звідти відправити вершником гінцем прямо до черці. Звернися до господаря заїзду, він тобі допоможе». Трохи повагавшись, місіс Мейлі додала, ось іще один лист, але я ще не вирішила, відсилати його зараз чи почекати, поки з'ясується, як воно буде з розою. Цей лист має потрапити до адресата лише в разі справжньої небезпеки. Його теж треба відіслати до черці, спитав Олівер, простягаючи руку, що тремтіла від бажання якнайшвидше вирушити в дорогу. «Ні», – відповіла старенька, механічно віддаючи йому листа. Олівер глянув на конверт і побачив, що адресовано листа містерові Гаррі Мейлі, який мешкає в маєтку якогось високоповажного лорда. Більше він нічого прочитати не встиг. «То відіслати його пані?» – спитав Олівер, нетерпляче звівши на неї очі. «Знаєш, Мабуть, не треба, відповіла місіс Смейлі, забираючи листа, почекаємо до завтра. Вона дала Оліверові свого гаманця, і хлопець, не гаючи більше хвилини, чим душ помчав до містечка. Він біг через поля стежками і вузенькими межами, то зникаючи між високих хлібів, то вискакуючи на скошені луки. Де люди складали в копиці сіно, але лише коли-неколи він зупинявся, щоб трохи віддихатись, і врешті спітнілий, з захеканий, запорошений, дістався до майдану з сусіднього містечка. Тут хлопець зупинився і озирнувся, шукаючи очима заїзду. Майдан обступали білий будинок банку, червона броварня, жовта ратуша, а з четвертого боку. Велика пофарбована в зелене дерев'яна споруда з вивіскою Джордж. До цього будинку й кинувся Олівер. Фрейтер, що дрімав у підворітті, вислухав його і порадив звернутися до конюха. А той, у свою чергу, вислухавши Олівера від слова до слова, порадив йому звернутися до хазяїна заїзду. Високого чоловіка з голубою краваткою, в білому капелюсі, темно-коричневих бриджах і такого ж кольору чоботях, що стояв, прихилившись до помпи біля ворітстайні і колупав у зубах срібною зубочисткою. Цей джентльмен повагом перейшов до пивниці і заходився виписувати рахунок. Справиця забрала чимало часу, а коли рахунок був готовий і сплачений, то довелося чекати, поки осідлають коня і вирядять гінця. На це пішло ще добрих десять хвилин. Олівер, доведений до розпачу нетерпіннями тривогою, Ладен був уже сам скочити на коня і погнати його у чвал до найближчої поштової станції. Нарешті все було готове. Олівер слізно попросив гінця доставити листа якнайшвидше. Гонець дав остроги коню, кінь пита рванув у галоб по нерівному Брукові Майдану і за хвилину вершник залишив позаду містечко і помчав широким шляхом. Задоволений тим, що по допомогу нарешті послано і доручення виконане з найменшою затратою часу, Олівер весело побіг через двір. У воротях він ненароком налетів на рослого чоловіка в плащі, який саме виходив з дверей заїзду. «Гей!» – вигукнув незнайомець, уп'явши очі Олівера і раптом заткуючи. «Що це за чортівня?» «Даруйте сер», – сказав Олівер. «Я дуже поспішаю додому і не помітив, що ви виходите». «Нечиста сила!» Пробурмотів чоловік приголомшено, дивлячись на хлопця своїми великими чорними очима. «Хто б міг подумати? Згинь, Маро! Він із могили вилізе, щоб стати мені на дорозі!» «Вибачте», – пробелькотів Олівер, збентежений диким поглядом незнайомця. «Сподіваюсь, я вас не дуже боляче вдарив. Щоб ти згнив!» Люто процідив крізь зуби чоловіку плащі. Якби мені стало мужності сказати єдине слово, від тебе б на другий день і сліду не лишилося. Щоб тебе чорти вхопили, щоб на тебе чума напала сатанинське виплатку. Що ти тут робиш? Вигук. Якусь мить Олівер вражено дивився на муки божевільного, а він вирішив, що чоловік цей божевільний, а тоді кинувся до заїзду по допомогу. Тільки но хворого перенесли до приміщення, хлопчик нарешті щодуху помчав додому, надолужуючи згаяний час. Біжучи... Він зачудовано і не без страху міркував про дивну поведінку незнайомця. А втім, Олівер думав про цю подію недовго. Повернувшись додому, він перейнявся іншими турботами, які змусили його забути все, що стосувалося його власної особи. Стан Роземейлі швидко погіршувався, і ввечері вона почала марти. Місцевий лікар не відходив від її ліжка. Оглянувши хвору, він одвів у бік місіс Мейлі і сказав їй, що розвина хвороба вкрай небезпечна. «Щиро кажучи, – додав він, – урятувати її може тільки чудо. Скільки разів тієї ночі Олівер підводився з ліжка, навшпиньки і скрадався до сходів, і прислухався до кожного звуку з кімнати хворої. Скільки разів його кидало в дрож, і холодний піт виступав на його чолі, коли, нажаханий раптовим тупотом чиїхось ніг, він вирішив, що сталося те, про що страшно навіть подумати. І чи ж можна порівняти всі попередні палки його молитви з тими, які він звертав до неба тепер? Ревно, нестямно благаючи зберегти життя милій, добрій дівчині, що вже стояла на краю могили. О, яка це мука, страшна, нестерпна мука усвідомлювати своє безсилля, коли життя дорогої тобі людини висить на волоску. Невблаганна уява малює жахливі картини, що позбавляють тебе здатності мислити. Шматують серце, забивають дух, ти не знаходиш собі місця, тебе опановує гарячкове бажання робити щось будь що, аби тільки полегшити біль, зменшити небезпеку, яка тобі не підвладна. І ти вже не просто зневажаєш, а ненавидиш себе за власну безпорадність. Немає муки страшнішої, і ніяке напруження волі. Ніякі зусилля не можуть угамувати її в ці хвилини нестримного безпросвітного розпачу. Настав ранок, але в будинку панувала гнітюча тиша. Всі розмовляли пошипки. Час від часу, понад хвіртки, зазирали стурбовані обличчя. Додому селянки та їхні діти поверталися у сльозах. Цілий той нескінченний день, і ще довго по тому, як споночіло, Олівер тупцявся по садку, що хвилі здіймаючи очі до кімнати хворої і здригаючись. Бо, здавалося, за тим темним, завішаним вікном причаїлася смерть. Пізно ввечері приїхав доктор Лозберн. Як це тяжко, мовив він, відвертаючись. Така молода, така славна але надії майже немає. Знову настав ранок. Сонце зійшло таке ясне, таке веселе, наче на землі не існувало ні горя, ні турбот. Усе довкола, кожне листочок, кожна квітка вітало новий день у розмаї кольорів, багатоголосці звуків буяло День видався такий тихий і погожий, залитий сонцем довколишній краєвид сяяв такою красою. Ташки так весело співали у відті, Гайворон так вільно ширяв у небесній блакиті. Все довкола повнилося таким переможним торжеством життя, що коли хлопчик звів до свої зболіли очі, йому раптом спало на думку. «Ні, о такій порі не вмирають». І Роза не умре, не може вмерти, коли навіть всі простіші істоти живуть і радіють. Могили час копати холодної безрадісної зими, а не сонячного запашного літа. Олівер уже ладен був навіть повірити, що Савен призначений лише для тих, хто помер у старезному віці і ніколи не огортає своїми страшними складками тіла молоді й прекрасні. Аж раптом ці дитячі думки урвав удар церковного дзвона. Дзвін бамкнув ще і ще раз, сповіщаючи про похорон. Брама відчинилась, і на цвинтар увійшла погребальна процесія. До грудей бідно вдягнених людей були пришпилені білі розетки. Отже, небіжчик помер молодим. Просто волосі вони обступили могилу. І серед тих, що плакали, була мати донедавна мати. А сонце світило так само ясно, і пташки співали собі, наче нічого й не сталося. Повертаючись додому, Олівер згадував, як дбала про нього Роза, і душу його зігрівала надія, що все ж таки знову настануть щасливі часи. Тоді вже він робитиме все. Геть усе, щоб донести їй свою любов і вдячність. Ні, він не мав підстав докоряти собі за черствість чи неуважність. Його відданість дівчині була беззастережна. А проте в пам'яті зрнали численні випадки, коли, як тепер йому здавалося, він міг би виявити більше старанності, більше запопадливості, і кожен такий спогад крає в його серце гострим болем. Не забуваємо, ніколи не забуваємо про чуйність у своїх стосунках з ближніми нашими. Бо кожна смерть викликає в тих небагатьох, хто знав небіжчика, гірке усвідомлення власної недбалості, легковажності, забудьковатості і невикористаних можливостей перепроситися за них. Немає гризоти, гіршої за запізніло, і уникнути її тортур можна лише в один спосіб, пам'ятаючи про це. Олівер застав місіс Мейлі у маленькій вітальні. В нього похололо на серці. Старенька доти не відходила від ліжка хворої, і він злякано подумав, яка причина примусила її покинути кімнату дівчини. Виявилося що Роза поринула в глибокий сон, прокинувшись від якого вона або одужає і повернеться до життя, або скаже їм «Останнє, прощай!». Не знати, скільки годин вони просиділи, прислухаючись, боячись, бодай словом, порушити тишу. Принесли обід, але вони до нього не доторкнулись. Відсутнім невидющим поглядом стежили вони за сонцем, яке опускалося дедалі нижче, і врешті залило небо і землю тими соковитими барвами, що передують сутінкам. Нараз вони насторожилися, почувши чиїсь кроки, і мимоволі кинулися до дверей. І увійшов містер Лозберн. «Що з вигукнула старенька. «Кажіть одразу, я все стерплю, тільки не цю непевність. Кажіть же, Бога ради!» «Заспокойтеся», – мовив лікар, підтримуючи її. «Прошу вас, моя Люба, заспокойтеся!» «Пустіть мене заради всього святого, дівчинка моя! Вона вмерла, вона вмирає!» «Ні!» – палку скрикнув лікар. «Присягаюся все благим і милостивим господом нашим!» Вона житиме на радість усім нам ще довгі літа. Старенька вклякла навколішки і склала...